Kapittel 9 Og alle israelittene ble innført i slektsregistret. Og se, vi oppskrevet i boken om Israels konger. Og juda ble ført til en flyktighet til Babylon for sin troløshet. Og de første innbyggerne som var på sin eiendom i sine byer var israelittene, prestene, levittene og netinimtenerne. Og i Jerusalem bodde noen av judas sønner og noen av Benjamins sønner og noen av Efraims og Manasse sønner. Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, av sønnene til Peres, Judas sønn. Og av Shilonittene, Asaya, den førsteføtte, og hans sønner. Og av Seras sønner, Jehuel, og 690 brødre av dem. Og av Benjamin sønner, Salu, sønn av Meshulam, sønn av Hodavia, sønn av Hasenua. Og Jibnea, sønn av Jeroham og Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og Meschulam, sønn av Shefatia, sønn av Reuel, sønn av Gibnia. Og deres brødre etter deres etterkommere var 956. Alle disse var menn som var overhoder for fedrene etter sine forfedres hus. Og av prestene var det Jedaja og Jehojarib og Jakin og Asarja, sønn av Hilkia, sønn av Meschulam, sønn av Sadok, sønn av Merayot, Sønn av Akitub, en leder i den sanne Guds hus. Oadaya, sønn av Jeroham, sønn av Pashur, sønn av Malkia. Oma Asai, sønn av Adiel, sønn av Jasera, sønn av Meschulam, sønn av Meschilemit, sønn av Immer. Og deres brødre, overhoder for sinne forfedres hus, 1760, veldige menn som var dyktige i arbeid i forbindelse med tjenesten i den sanne Guds hus. O av Levittene var det Shemaya, sønn av Hashub, sønn av Asrikam, sønn av Hashabia, av Merari sønner. Og Bakbakkar, Heresh og Galal, og Matanya, sønn av Mika, sønn av Sikri, sønn av Asaf. Og Obadja, sønn av Shemaya, sønn av Galal, sønn av Jedutun. Og Berekia, sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde i Netofatittenes bosetninger. Og portvaktene var Shalum og Akkub og Talmon og Akiman og deres bror Shalum overhodet. Og frem til da var han i kongens port mot øst. Dette var portvaktene fra Levi sønners leirer. Og Shalum, sønn av Kore, sønn av Ebiassaf, sønn av Kora og hans brødre av hans fars hus, Korahitne, var satt over arbeid i forbindelse med tjenesten, dørvokterne ved teltet og deres fedre over hovas leir, vaktne ved inngangen Og det var Pinehas, Eliasas sønn, som var leder for dem tidligere Jehova var med ham Zakaria, Meshelemias sønn, var portvakten ved inngangen til møteteltet Alle de som var utvalgt til å være portvakter ved et hersklene var i 212 De befant seg i sine bosetninger i samsvar med sitt slektsregister Dem innsatte David og Seren Samuel i deres betrodde embedter O de og deres sønner var satt over portene til Jehovas hus, ja, telthuset, for å utføre vakttjeneste. Det var i de fire retningene portvaktene blev plassert, mot øst, mot vest, mot nord og mot sør. Og deres brødre i sine bosetninger skulle fra tid til land komme in for syv dager, sammen med dem. For i det betrodde embetet var det fire veldige menn av portvaktene. De var levitter, og de hade ansvaret for spiserommene og for skattene i den sanne Guds hus. Og de pleide å tilbringe natten rundt omkring den sanne Guds hus, for det pålå dem vakttjeneste, og de hade ansvaret for nøkkelen, ja, for å åpne morgen etter morgen. Och noen av dem hadde ansvaret for redskapene till tjenesten, for etter antal pleide de å bringe dem in og etter antal pleide de å ta dem ut. Och noen av dem var menn som var satt over redskapene, over alle de hellige redskapene, over det fine melet, og vinen, og oljen, och viraken, og balsamoljen og noen av prestene sønner laget salveblandingen av balsamolje. Og Matitya, en av levitene, som var korahitten Shalums inne innehadde det betrodde embete å føre tilsyn med det som ble bakt i panner. Och noen av keatittenes sønner, deres brødre, hade ansvaret for det stablete brødet, for å tilbrede det sabbat etter sabbat. Og dette var sangerne overhodene for levittenes fedre i spiserommene, de som var fritatt for tjenesteplikt. For dag og natt var det deres ansvar å være i arbeid. Dette var overhodene for Levittenes fedre etter deres etterkommere, overhoder. Dette var de som bodde i Jerusalem. Og i Gibeon bodde Gibeons far jejel, og hans systrus namn var Maaka. Og hans sønn, den førsteføtte, var Abdon, og Sur, og Kish, og Baal, och Ner, og Nadab, og Gedor, og Ajo, og Zakaria, og Mikloth. Om Miklot befartel Skimian. Och det var de som bodde mitt emot sinne bröder i Jerusalem, sammen med bröder av sæng. Och Ner blev fartel Kirsch, och Kirsch blev fartel Saul, och Saul blev fartel Jonathan og Malkisjua och Abinadab och Ershal. Och Jonathans sönn var Meribal, og Meribal blev fartel Mika. Och Mika söner var Piton og Melek og Teria og Akas. Och Akas blev fartel O Jara blev fader til Alemet og Asmavet og Simri. Og Simri blev fader til Mosa. Og Mosa blev fader til Bina og hans søn Refaia, hans søn Eliasa, hans søn Asel. Og Asel hadde 6 sønner, og dette var navnene deres: Asrikam, Bokeru og Ismail, og Shearia, og Abdja, og Hanan. Dette var Asels sønner.